Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiduh Allahumma salli wasallim, wa sallim Wabarik Wa karim, Wa azim Wa kabbir Ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Kama salli ta'ala Sayyidina Ibrahim <coughs> Wa ala alihi syedina Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma salli ala syedina Muhammadil al-Fatiha. Lima ughlika wal khatim. Lima sabakon nasiril haqq bil haqq. Wal hadhi ila suratikal mustakim. Wa ala alihi wa sahbihi haqq kadrihi wa migdarihi la'zim amma abadhi. Hadirin hadirah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala, wabil husus ketua pengurus musala ataupun surau ini dan segenap hadirin hadirah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini kita sekalian dapat kesejukan, dapat maufirah dan rahmah dari Allah subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala. Kalau tadi disebutkan Seorang kiai terlalu besar sangat bagi saya Pasal kiai tersebut tanggungjawabnya besar Di sisi Allah Subhanahu SWT Seorang ustaz besar di sisi Allah Tanggungjawabnya Jadi Yang pantas dan yang elok sahaja saja Bahawa saya ini orang biasa saja Saya dari seberang Saya daripada Kalimantan Barat Iaitu Sempedan Kucing Selawak Malaysia Jadi bahasa saya pun samalah dengan saudara-saudara sekalian Meskipun ada sedikit perbezaan Antara bahasa saya, bahasa baku bahasa Melayu Dengan bahasa orang Malaysia Yang sedikit ada bahasa-bahasa Inggeris InsyaAllah mudah-mudahan kita senantiasa diridhai oleh Allah SWT Dan perlu saudara-saudara bahawa saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bahawa saya baru sampai, baru tiba di sini Uh, tadi baru sampai dari Kedah Jadi saya baru sampai tadi Ini baru langsung dari Kedah Jadi dari Taiping ke sini langsunglah Untuk mengangkat ceramah pada malam ini Fahim insyaAllah mudah-mudahan Sama-sama uh, diberi kesihatan oleh Allah SWT Hadirin yang dimulikkan oleh Allah SWT <coughs> Kenapa kita senantiasa umat Islam ini selalu berkejolak Selalu kadang-kadang memikirkan hal satu dan yang lainnya. Kita tidak selalu akur dalam satu hal. Padahal disebutkan Al-Muslim, Akhul Muslim. Muslim itu adalah satu saudara di mana pun berada. Baik itu yang bersuku lain. Ataupun yang berbangsa lain. Ataupun yang berbahasa lain. Baginda Rasul Rasulullah Muhammad SAW punya sahabat yang disebut dengan Salman Al-Farisi RA. Salman Al Farisi ini adalah seorang sahabat Rasulullah yang semula dia awalnya beragama lain daripada agama Islam. Tapi beliau selalu senantiasa memberikan pandangan terhadap baginda Rasul, bahkan Rasulullah sering musyawarah kepada Salman Al Farisi. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering memanggil Salman Arifi, uh, Al Farisi dikala Salman Al Farisi belum memeluk agama Islam. Bahkan sebelum perang khandak dimulai, dikala itu Rasulullah Muhammad SAW sudah musyawarah. Macam mana seandainya ada peperangan nanti kita umat Islam diserbu ataupun diserang oleh pasukan-pasukan lain. Seperti pasukan-pasukan Hindun dan Abi Sofyan RA. Akhirnya Salman Al-Farisi memberikan pandangan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Islam. Engkau adalah Rasulnya yang dianggap terpuji umat Islam Tapi saya meskipun orang lain akan memberikan sokongan terhadapmu Wahai Rasulullah Meskipun pada saat ini, detik ini saya belum pernah memeluk agamamu, agama Islam Kata Salman Al-Farisi Akhirnya kata Rasulullah Apa kira-kira yang aku bisa bantu Ataupun yang engkau bisa bantukan terhadapku Wahai Salman Al-Farisi Ya Rasulullah Apabila engkau nanti akan diserang oleh pasukan-pasukan yang tidak bertanggungjawab, maka engkau buatlah longkang, buatlah parit yang sekiranya orang-orang tersebut tidak bisa masuk. Subhanallah, dengan rendah hati Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima apa yang diberikan oleh Salman Al-Farisi menerima segala sesuatunya yang dimusyawarahkan oleh Salman Al-Farisi kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah menandakan bahawa kita mas hubungan antara satu dengan yang lain kita diharuskan ataupun menjadi kewajiban sesama muslim apalagi tetangga kita sanak kerabat kita di luar daerah ataupun tetangga kita yang selalu seolah-olah ingin mengintimidasi kita menekan kita tapi Rasulullah Muhammad SAW memberikan pandangan kepada kita bahawa kita harus senantiasa senang, senantiasa ta'awun, senantiasa tolong-menolong dengan kebaikan. Inilah anjuran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin yang dimulikan oleh Allah SWT, bagaimana juga ulama-ulama tempo dulu yang telah memberikan Ataupun memeluangkan ilmunya kepada kita sekalian. Sehingga kita ini menjadi orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Para ulama' sanafunas soleh tidak pernah bergaduh. Para sunan wali sama tidak pernah bergaduh antara satu dan yang lain. Bahkan beliau saling musyawarah antara satu dan yang lainnya. Bahkan satu ketika. Sunan Kalijogo yang disebut dengan Raden Syahid. Beliau dari segi silsilah. Sebenarnya dia itu adalah Habaib. Sebenarnya adalah keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi beliau ibunya adalah orang-orang Jawi atau orang Jawa dan beliau diangkat orang tuanya menjadi mufid atau menjadi raja pada waktu itu. Sunan Kalijogo diaangan berguru kepada seorang ulama yang bernama Sunan Bonang. Tapi senantiasa sebelum beliau melaksanakan dia belajar berguru kepada Sunan Bonang, Sunan Kalijogo selalu menekan akan mematahkan kedudukan Sunan Bonang, akan melumpuhkan dakwah Sunan Bonang, akan membunuh Sunan Bonang. Tapi bagaimana Sunan Bonang memberikan pandangan kepada Sunan Kalijogo? Wahai saudaraku Sunan Kalijogo. Aku ini dianggap para ulama, dianggap para kiai yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kalian. Memberikan pandangan hukum kepada saudara-saudara di sini. Saya juga tidak diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Berbuat hal yang tidak baik. Senantiasa Allah yang akan melindungi terhadap segala umatnya di muka bumi ini. Allah senantiasa akan memberikan rahmah kepada semua apa yang ada di muka bumi ini. Termasuk engkau Sunan Kalijogo. Dengan serta-merta Sunan Kalijogo. Meneteskan air mata di depan hadapan Sunan Bonang. Wahai Sunan Bonang. Aku pada saat ini akan belajar ilmu engkau. Ilmu tasawuf, Ilmu yang kau ajarkan kepada orang-orang ramai. Sehingga aku bisa mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga aku bisa menjalankan syariat Islam dengan yang baik. Maka dari itu aku mohon kepada kepadamu Sunan Bonang. Untuk belajar kepadamu. Subhanallah. Kalau memang engkau ingin belajar kepadaku Sunan Kalijogo, maka peganglah tongkat ini. Senantiasa dengan hati yang sabar, hati yang tawadu, hati yang ikhlas, dipeganglah tongkat ini bertahun-tahun hadirin sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahuwataala sehingga beliau disebut oleh orang-orang. Dia adalah seorang wali yang menjaga kali ataupun sunan kali jogo, artinya yang menjaga kali. Inilah anjuran bagi Nabi Rasul Muhammad SAW diturunkan kepada tabiin, tabiin, termasuk sunan Bonang. Ini serentiasa juga jadi pandangan kepada kita. Kita tidak boleh memandang yang terlalu jauh bagi Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mandang para sahabat, para tabiin, tabiin, para ulama sanafun salih Bagaimana dia mengajarkan ilmunya kepada orang lain? Bagaimana dia memberikan bimbingan kepada orang lain supaya senantiasa orang lain tersebut bisa memberikan kemanfaatan juga kepada orang lain. Ini adalah anjuran bagi Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira para ulama senafunus saleh. Siapapun orang yang berilmu apabila saling mengangkat darjah mertabat ilmu baginda Rasul fa insyaallah agama kita akan senantiasa makmur di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa berbuat kebajikan di muka bumi ini insyaallah inilah anjuran Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga selain itu hadirin yang mungkin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita senantiasa juga dianjurkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, Ilmu ugama Ilmu yang betul-betul bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang baik Bagaimana kita ini belajar satu ilmu akhlakul karimah ataupun al-adabiyah Ataupun segala sesuatu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad Wasallam. Sebagaimana hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun aliman aw mutalliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamisam fatahlik. Kalau kita senantiasa memaknakan atau memuratkan daripada hal tersebut sebagaimana hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa suruh mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh mencari ilmunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan kita dianjurkan kemanapun saja kita belajar ilmu, ke negeri Cina pun kita harus beruntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa baginda Rasul sudah memandang bahawa kita sekalian senantiasa harus betul-betul berilmu harus tahu tentang ugama, tahu tentang apa sebenarnya ma'rifatullah, apa sebenarnya matra ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apa sebenarnya ibadah syariah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dianjurkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahkan juga apabila kita mempunyai ilmu pengetahuan agama sedikit pun, sebab apa? Disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dikol oleh huruf in satu huruf seribu nilainya. Kalau seribu nilai daripada satu huruf, berapa huruf di dalam Al-Quranul Karim? Kita belajar juga dapat pahala, mengajarkan ilmunya Allah juga dapat pahala. La ilaha illah Muhammad sallallahu Inilah anjuran bagi Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa bukan bergaduh masalah ikhtilafiyah. Masalah khilafiyah sana sini ikhtilafiyah. Permasalahannya, masalah tarawih, masalah tahlil, masalah kunut. Yang tidak ada habisnya tentang hal itu. Bahkan kita kadang-kadang cuma harus betulkan sahaja. bagaimana ilmu kita di hadapan Allah Subhanahu Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu saya sering memberikan pandangan kepada saudara-saudara sekalian. Apalagi kaum pria, kaum perempuan pun saya sering berikan pandangan. Di zaman sekarang sudah banyak juga anak yang tidak mempunyai harkat taula dan kepada orang tua. Banyak anak-anak kita yang sudah tidak mempunyai akhlak terhadap kedua orang tua kita. Sebaliknya istri kadang-kadang sering memberikan pandangan yang kurang etis terhadap suami. Banyak juga istri yang tidak memberi manfaat kepada suami. Banyak juga istri tidak memberi faedah kepada suami bahkan sil adab terhadap suami. Ini yang harus kita pentingkan kehidupan sehari-hari. Kehidupan muamalat sehari-hari yang kita renungkan bagaimana caranya kita ini supaya baik di hadapan Allah dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah pentingnya kita untuk memberikan pandangan senantiasa Rasulullah Muhammad sallallahu wasallam kepada kita sekalian. Pertama, ikhwanul muslimin, persatuan umat Islam yang baik. Kemudian umat Islam bagaimana caranya untuk mencari ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sekalian, kita salat, tapi anak kita tidak pernah beribadah kepada Allah SWT. Kita selalu kekurangan ibadah kepada Allah SWT. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tak nak salat. Anak-anak kita kadang-kadang belajar agama, kadang-kadang tak belajar agama. Coba kita perbandingkan beberapa peratus orang Islam di Malaysia ni atau di Indonesia, yang anaknya tidak pernah belajar Al-Quranul Karim. Yang anaknya senantiasa tidak pernah merenungkan bagaimana Al-Quranul Karim. Apalagi menafsirkan Al-Quranul Karim. Kita lebih bangga dengan pendidikan-pendidikan umum. Lebih bangga dengan pendidikan-pendidikan yang sifatnya. Menghabiskan bahasa-bahasa Al-Quranul Karim. Sering kita ini kadang-kadang mempunyai. Seorang pemimpin agama. Dia hanya pandai membaca tapi tidak tahu sebenarnya makna. Apa sebenarnya maksud daripada Tuhan yang dibaca tersebut. Orang nak bertahlil, tahlil. Tapi dia tak tahu maksud tahlil itu apa. Orang baca khutbah, kadang-kadang tidak tahu syarat rukun khutbah. Orang menerangkan ilmu fikah yang lain, kadang-kadang dia tidak tahu tentang ilmu fikah. Saya sering setiap musallah, setiap surau, bahkan akan saya anjurkan. Contoh kita berkorban banyak sekarang kurban apalagi sebentar lagi sekejap lagi kita ini akan merayakan Idul Adha. Kalau di Indonesia banyak orang berkurban kongsi. Allah aalam di sini Malaysia tak ada lah. Insyaallah banyak ulama insyaallah saya yakin. Kalau di Indonesia di sana berkongsi ada 50.000, 50.000 kongsi katanya kurban. Itu bukan kurban sedekah. Yang dianjurkan kurban adalah cucu orang di dalam hal keluarga. Kadang-kadang yang lebih teruk kadang-kadang wahai ustaz Wahai pengurusi masalah dan masjid, saya akan mengorbankan orang tua saya yang sudah meninggal. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang tua yang sudah meninggal pula tidak boleh dikorbankan. Apabila dia korbankan, dia menjadi sedakah dia punya daging? Ini makna sebenarnya ilmu pengetahuan agama. Hal sekecil apapun. Kadang-kadang yang lebih teruk kita yang berkorban, yang mengeluarkan uang untuk membeli lembu, Kadang-kadang dia minta yang lebih besar lagi. Kepalanya diambil, isi dalamnya diambil, hatinya diambil. Orang orang yang dikasih apa hanya kakinya sahaja. Ini lebih teruk lagi hadirin. Inilah pentingnya ilmu pengetahuan agama yang kita fikirkan. Bagaimana anak kita nanti hadapan Allah dan Rasulnya untuk mencapai ilmu yang bermanfaat sekaligus bersihbal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala kembali ke hadis kun aliman atau mutalliman atau mustami'an sampai ke belakangan tadi bahwa kita juga dianjurkan untuk saling mendengarkan ataupun mendengarkan ceramah-ceramah agama -ceramah mendengarkan fatwa-fatwa ulama yang baik sebab zaman sekarang juga banyak ulama yang tak baik ada ulama yang su' Subhanallah, la ilahillah mahamdulillah Pakai jaz Pakai jubah Pakai surban, panjang Tapi dia su. penampilan sahaja Dia lihat kitabnya banyak Dia satu rumah, dia kata orang alim Belum tentu Al-ilmu fis sudur la fil kutub Ilmu itu dalam hati Jadi kita sekalian kadang-kadang Tertipu oleh keadaan Dunia ini Yang sebenarnya Tidak kita diajarkan tidak saja pernah belajar tapi yang tidak benar tidak kita ajarkan. Kata pepatah Indonesia yang kiai katanya bukan kiai yang kiai gadungan katanya wali. Loh kan salah menurut Allah Subhanahu wa taala. Ah inilah kadang-kadang kita kena tipu. Salah. Maka dari itu hadirin yang oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala dengan baik? Setelah kita sering mendengarkan ceramah ugama, kita sering mendengarkan perkataan para ulama' senafun as-salih, muhibban, kita sering cinta. Cinta terhadap guru, cinta terhadap para kiai, cinta terhadap para ulama' senafun as-salih, cinta kepada orang yang waliullah yang taat betul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita ajarkan. Bagaimana kita cara menghadap orang tua yang baik, bagaimana cara orang tua menghadap anak yang baik, bagaimana kerukunan suami isteri yang baik, itu yang perlu kita ajarkan dan perlu kita belajar. Anjuran bagi Nabi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita salat yang baik, mulai dari takbir terlebih haram sampai sujudnya yang baik, bagaimana? Itu yang perlu kita ajar, yang perlu kita belajar. Masalah hal yang lain, hal ini yang dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak tahu tentang ilmunya orang-orang yang tidak tahu kita sendiri belajar maka berikanlah kesempatan kepada orang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lain kalau kita tidak tahu tentang ilmu sains dan teknologi berikanlah kepada orang yang ahli ilmu sains dan teknologi kalau kita tidak tahu tentang ilmu bangunan berikanlah kepada orang yang ahli dalam bidang ilmu bangunan kalau kita tidak tahu tentang ilmu automatif kita berikanlah kepada orang yang ahli ilmu automatif kalau kita tidak mempunyai ilmu subhanallah senantiasa ibaratkan sabut kelapa yang di atas ombak lautan yang senantiasa dibawa ke sana kemari tidak konsisten dia punya hati ada orang solat dia ikut solat orang jumaat dia jumaat orang ketawa dia ketawa Orang bercanda ada bercanda. Orang bicara di luar. Di luar juga bicara. Banyak sering saya bicarakan kepada orang-orang lain. Padahal di dalam hukum Jumat kadang-kadang disebutkan. Orang yang berkhutbah harus tahu tentang rukun khutbah. Ini kadang-kadang baca khutbah. Sampai satu jam. Di bawah mengantuk-ngantuk tidur semua. Padahal. Jadi, jika seorang khatib berdiri di atas mimbar, maka tidak ada seorang pun kepada yang, lain yang berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan bicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Jangan berbicara. Kadang-kadang kita sampai khutbah di atas Bicara tentang politik Bicara tentang apa macam-macam Padahal syarat rukun khutbah Salawat Ittaqullah Ayat Al-Quran Pandangan yang baik Kepada seluruh umat manusia Itu yang dipentingkan Bahkan ada sebagian ulama' as-saleh Apabila membaca khutbah Sampai lebih dari batas yang ditentukan oleh hukum syarak Maka hukumnya mulga. Maka sia-sialah orang yang mendengarkan khutbah. Maka dosanya akan ditanggung oleh khutib itu sendiri. Inilah kalau orang tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama. Kita hanya beli buku di pasar di kedai kita baca kita baca al-bahhalai darilahul Muhammadsullah siapapun bisa tapi dia harus tahu syarat ulu hati. Insyaallah inilah pentingnya ilmu pengetahuan agama hadirin sekalian dimulakan oleh Allah subhanahuwataala selain kita sering memberikan pandangan yang baik kepada teman-teman kita sekalian sering bermunajah sering bermuajah sering mudah sering memberikan pandangan yang negatif yang positif. Sering memberikan hal ihwal. Yang sekiranya itu adalah syariat. Yang betul di sisi Allah dan Rasulnya. Maka kita sekalian dianjurkan. Untuk saling Toleransi untuk saling menghormati kepada yang lain itulah yang dianjurkan bagi Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak boleh menjatuhkan harkat meratapat orang lain di depan orang lain. Kita harus unggulkan mereka supaya mereka menjadi orang yang baik di hadapan si Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita musuhi orang-orang yang jahat. Bahkan kita dakwahi bagaimana mereka supaya memeluk agama kita ataupun mereka supaya baik terhadap kita ataupun supaya berkumpul apabila memang dia seagama dengan kita. Inilah anjuran bagi Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimukan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kita cinta muhibban tadi terhadap para ilmu, terhadap para ulama salafus saleh maka jangan jadilah engkau yang nomor lima. Apa yang nomor lima hadirin sekalian dimukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak mau belajar, ilmunya tidak pernah diajarkan, tidak pernah mendengarkan ceramah-ceramah agama, bahkan benci terhadap ilmunya Allah dan Rasul-Nya. Tidak cinta terhadap para ulama senafun as-salam Falatakun khomisan tadi Fatahlik Maka celakalah orang-orang tersebut Celakalah orang-orang yang tidak mau Mengindahkan hadis baginda Rasul tersebut Inilah hadirin yang berkenaan oleh Allah SWT Dengan adanya ilmu pengetahuan agama InsyaAllah Batin kita akan baik Ibadah kita akan baik Akhlak kita akan baik Semua muamalat kita kehidupan sehari-hari akan baik semua tatanan kehidupan rumah tangga pun akan baik Fa insyaAllah Mudah-mudahan selantiasa kita ini sekalian Dari doi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rupal Alamin Hari ini yang kena oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya tidak bisa melanjutkan lama karena saya ada jemputan lagi Di uh, Sigambut InsyaAllah di Sigambut uh, Jadi saya tak diam lah ni Dari Kedah Taiping Sini kemudian Insyaallah bila ada waktu, masa waktu lagi Insyaallah saya kalau diberi izin oleh pengurus di sini saya akan membacakan sebuah kitab Insyaallah sebenarnya saya membawa kitab ini karena saya tidak bawa kitab sehingga saya hanya memberikan mawaddahul hasanah kepada saudara-saudara sekalian Fa Insyaallah dan saya mohon doa saya kepada saudara saudara sekalian bahwa saya selama ini di Borneo di Kalimantan Barat ini sering berdakwah sana kemari tujuan saya untuk mengangkat derajat ilmunya Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat saya sendiri saya juga kemarin mengislamkan 30 lebih tokoh masyarakat dayak di Kalimantan Barat Alhamdulillah sekarang sudah terkumpul kurang lebih sebanyak 300 orang dayak yang masuk Islam. Jadi saya mohon doa kepada saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan saya peribadi ini diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Hal ini bukan oleh Allah SWT senantiasa Allah akan melindungi kepada orang-orang yang selalu berdoa kepada Allah SWT. Disebutkan, bernu'alah kepadaku maka akan kabulkan oleh Allah SWT atas segala doa-doanya. Tidak usah resah, tidak usah bingung. Segala doa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin untuk itu hadirin dimohon oleh Allah Subhanahu wa taala marilah kita bersama-sama berdoa sebelum berdoa kita sama-sama membacakan burdah karena burdah ini adalah termasuk qasidah sanjungan terhadap beginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi Mawlayah salli wa sallim daiman abad ala habibika khairil khalki kullihimi Mawlayah salli wa sallim. Abadahlah habibik, khairil khalki kullihmi. Amin. Tazakuri jiranim bizi salami. Masal tadam, anjarah min muklatim bidami, mau la ya sali ان ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم امهبات الريح من تلقيك ذمت واومضال برك في الظل ماء مين اضمي مولى يصلي وسل لدائمان أو لله من اللهم انو بالقلوبنا بنور الله وبنور محمد صلى الله عليه وسلم وادخلنا من اهل لا اله الا الله واجمعنا مع من اهل لا اله الا الله اللهم بارك لنا في عمرنا وفي رزقنا وفي اولادنا وفي انس وجنا وفي ذريتنا ونجنا وياهم من جميع الاحوال ولا فضل من شر الحياه ومن وعدخلنا الجنه الابرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم المغضوب عليهم الضالين امين هادين اياكم لله سبحانه وتعالى مهما اب khususnya kepada pengurusi masalah ini. Apabila ada kata-kata yang senantiasa salah didengar oleh saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf kerana saya kurang sempurna, bahkan tidak sempurna. Yang sempurna adalah Allah Subhanahu Fa SWT. sya Allah suatu masa kita akan berjumpa lagi kerana saya ada jemputan lagi di Sigambut. Mohon maaf yang sebab-sebab-sebabnya. Akhir kalamu bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.